якщо неждано учинять напад солдати, яких зараз немало вештається групами по лісу. «Наубі санцихри здає!» Раптом вигукнув орел, який йшов попереду. Короб зашикав, приклавши палець до губів. «Та ви подивіться, та подивіться!» – не орел. «Наш добрий знайомий!» Ми побігли вперед на клич орла. Зупинились, вражені жахом. На зламаній березі, підібгавши ноги, висіла людина із зашморгом на шиї. Голова високо задерта, обличчя перекошене, на губах жовта загусла піна. Великі очі ось-ось мали вилізти з орбіт. Цього чоловіка в пошарпаній одежі не раз зустрічали парашутисти поблизу лисячої нори на просіці лісовій дорозі. Це був лісник Кангар. «Ів мер Анцихрист людськи, розсудив Орел. Полонений німець відвернувся. У нього затрусилося коліна, затримтіли губи. Добігався Каїн. І, видно, наклав руки на себе недавно, придивлявся до трупа Леонід. Пережив якесь потрясіння. Бачачи, що полонений зовсім зблід, Арвід пояснив йому, ткнувши пальцем на рісника. Самогубець! Вдалені залунали збуджені, розгнівані голоси латиською і російською мовами. «Проклятий лісник! А це так вистежив. «Теж мені дивина! Знайшли агента!» «Лісник навмисне показав той сектор, де парашутисти вже й слід прохолов!» «Захопили трофеї!» «Горлани у маменько кротав! Казанки! Два парашути запасну антенну! Ходімо зараз на хуцірок до цього шалапута і кокнемо його, доки більшовики не прийшли!» «Лягай!» – загрозливо прошепотів хтось із нас. Короб уже встиг зв'язати парашутною стропою полоненому руки, а рота заткнути йому пілоткою. «Кінець шворки!» короб намотав на руку і сказав тихим голосом Бітганс. Роїх!» Німець покерно підповз до товстенного пенька і розпластався високій у висохлій траві «Не стріляти без команди!» попередив кудрявий «Те ж мені дивина!» почувся знову голос Мамоньки Кротова. Кудрявий і я, Короб і Орел, перезирнулись. По щоках їхніх пробіг морозець, в коропа затремтіла нижня губа. Кротов, серце в нього забилось такою силою, що стогоніла у скроні. Через руку ніби відлунювало в пеньок, біля якого лежав. В одну мить пригадались лейтенанти Петро, Юра Сокіл, старший лейтенант Іван. У вухах лунали постріли з автоматів. Він чув виттяку і щорвали поле кожуха, мов люті звірі. Тоді взимку короб не міг навіть нагнути голову, бо був найближче до лісових котів. І ось вони знову тут, і цього разу теж одягнені під цивільних людей. Короб раптом стиснув автомат, заскриготів зубами так, що почули кудрявий і Леонід, який лежав за сусіднім пеньком. Випустивши з рук кінець парашутної шворки, що нею був зв'язаний полонений, Короб, забувши про обережність, став підводитись. Його кликали помста і закон ненависті до Кротова. Кодрявий перший збагнув, що може статись непоправне, і, відштовхнувшись ногою, стрибнув на коропа, ніби той був ворожим солдатом,